Hármas könyvelés, irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A Hármas Könyvelés Podcast 61. vármányadását halljátok. Szedlekádám vagyok. Kész, Gabriella. Én meg Fejes Polás. És a hangodról lehet, hogy nem mindenki ismer meg Gabi nem azért annyira nem durva. Vagy csak, a tudják hiszed <gül> Jó, hát őszt van, eljött mindenkinek ez az idő. Majd néha eltűnök orrot fújni. Igen, megbeszéltük a felvétel előtt, hogy ezt pálinkával kellene gyógyítani, mint mindent. Igen. Mert úgy valami pálinka és fesztivál van, amiről lemaradtunk. De most a minden hétvégén van valami fesztivál, nem? Ez igaz, meg ez olyan, amit akár itthon is meg lehet tartani. <gül> Na, akkor hírek? Uh, jó, kezdem én. Megvolt a Digitális Irodalmi Akadémiának a aktuális nem tisztításának hívják otthon, amikor kitalálják azt, hogy ki az új ember, akit, akik, akit be kell venni ebbe. Próbálok nem horkolni közben. És uh és valahol benne is volt a literacikkéből, ki az új ember, de most valamire nem találom. Nem, nem Darvasi László lett beválasztva? Ő nem a tavalyi volt. Aha. Hát már én sem vagyok. Annyira nem követem a nap, na, tehát hogy folyamatosan ki az, aki bekerül, de... Az új a várati szabolcs lesz, ez a tavalyi Jaj, volt Darvasi. És egyébként azért raktam érezbe, mert keresztül Tibornak a a neves Filosznak már egy nagyon elégedett cikke a literában. Az a cím, hogy rendben van. És arról szól, hogy a dia az még itt ebben a kis magyar ugarban ez így működik. És ennek megfelelően is esik szó arra, hogy az ott elkészülő digitális nevezett szöveg lehet-e digitálisan olvasott szövegeként használni. Oh. Úgyhogy akár meg is kérdeztetnénk majd egyszer tőlük, hogy terveznek-e emberi fogyasztásat, gyártani a tartalmat, vagy marad ez az őrizzük az utókonnak hozzáállása. Oké, okay, és már a kérdésben meg volt a kritika, ez rád ismerek, Ádám. Egy pillanatig nem szeretném a mondani, szeretem a diát abban a koncepcióban, hogy most működik. Okay. Álságos lenne ezt mondani. Na aztán a következő hírt is te hoztad, de arra majd még vissza is kanyarodhatunk. Ugye kijött jött J.K. Rollingnak az új könyve, és akkor egy ilyen csokor alakult. Igen, az, az első, aztán talán a legviccesebb, hogy, hogy az e-kiadást sikerült elrontani a, a kiadónak, és hát az Amazonnál is, ugye, ami a legnagyobb ilyen retail, ugye kiskereskedő ezzel, de a többi szolgáltatóna is úgy adták ki a könyvet, hogy az a DRM beállítás, hogy lehet-e a típust állítani, az, az arra lett hogy nem. És Akinek esetleg nem tökéletes a látása, vagy esetleg távolabb tartja a könyvet, az már nehezebben olvasta így. Egyébként nem tudom, ti hogy vagytok a kindülötökkel, hogy ti átszoktátok állítani nagyobbra a fontot, vagy alapértelmezés. Öh, nekem hétvégén volt az az élményem, hogy gyerekkezébe adtam. Unokáugam Bori szemlélte meg, és neki öh, nagyobb betű kellett lett ahhoz, hogy jól tudjon olvasni, mert ő még elég kicsi. Nekem is nagyobb betű kell, és nem vagyok kicsi. De ennél ettől kell, tehát ez volt az első alkalom, hogy betűvéletet állítottam bevallom. Aha. Valami... Nekem be van egy ilyen alapértelmezett betű, azt hiszem a második legkisebb, vagy valami hasonló. Aha. Ez tök érdekes, akkor ti kicsi, kicsi vonalon vagytok. Igen, mert akkor kell esett Igen, De pontosan. pontosan úgy vagyok vele, hogy, hogy lapozni annyira könnyű, hogy inkább akkor a, az egyéb fogyaszthatóság ugye a jó nagy betű. Le kéne fotózni, hogy milyen pozícióból olvasunk, lehet, hogy az a titka. Lehet, de én egyébként a telefonos olvasásnál gyűlöltem meg azt, hogy nagyon kicsi fér a telefon készülék kijelzőjére, hát a kindle képest, is, és úgy éreztem, lehet, hogy persze ez úgymond pszichoszomatikus, hogy ö, olyan kicsi tagolásokra van bontva a szöveg, hogy ez így a befogadásomat is nehezíti, tehát mintha a diri darabra lenne vágva, és mindig csak egy túl pici részét látnám, ahelyett, hogy áttekintetném most. Tehát azért, mert más oldalt olvasok egyszerre, bár erről a képességemről nem tudok, de szóval nem, érezted? nem nem érzed azt, hogy esetleg így túl kevés az információ egy oldalon? Vagy annyira azért nem, nem nagyobb nem. betű? Uh -huh. Nem, nem, tehát nem, nem ilyen egy képernyő, egy betűre rakom, csak kicsit nagyobbra, mint az alap. Meg azt Jó. vettem észre, a, a Caliber nevű ilyen e-book menedzser alkalmazásba nyitottam meg egy könyvet, hogy beleolvassak, és majdnem megőrültem, hogy nem lehetett állítani a sorok közötti távolságot, nagyon közel volt a szöveg. Az a uh -huh. másik dolog, ami, ami még így zavar. Ezt hallottam, hogy ezeket már feltalálták egyébként, ennek mondjuk a kettes kindle van. Uh -huh. Ott tudsz szövegmérettel, és haza, ez minden. Tehát ilyen margó, meg ilyenek, azokra mindig idegenként uh -huh. szoktam rácsolálkozni más eszközökben, hogy kutyak kínaiak, mint ki nem találnak. <gül> Ezt elmond kiderül, hogy kínai is tudja. Na, aztán visszakanyarodva a Ruling könyvhöz, nyilvánvalóan kiadtak egy ilyen javítást hozzá, de érdekes módon ez nem úgy működik nem érdekes, hanem nyilván technikailag nem lett megvalósít, hogy nem fog automatikusan a kinduló olvasódóan frissülni a könyv, hanem valamilyen újra le kell tölteni, vagy valami az új Aha. kiadást, tehát ez nem, nem egy ilyen magától frissülő dolog. Pont azt gondolná az ember, hogyha már annyira ilyen DRM van rajta, meg központilag menedzselt rendszer, meg minden, akkor legyen ennek az előnye is, hogy nem csak mondjuk megszüntetni tudják a kindulődön a könyvet, hanem esetleg elbaszás esetén megjavítani, de ez még nem Lehet egyébként Én... direkt volt, mert ha emlékszel arra, amikor kimentek ilyen kalózkönyvek könyvek az Amazon Store-ba, és visszavonták egy csomó kinderől ezeket, ezeket a könyveket, Jelenzem pont egy orwell 84 volt az. Igen, igen. És, és az három vagy négy év volt, de a mai napig felemlegítek emberek, hogy hát igen, az új világ akármi. Tehát ha van is ez a funkció, amit szeretnél, nem fognak vele villogni most egy darabig. Az tényleg mennyire stílszerű volt, hogy, hogy azon a könyvön jött elő ez a probléma. Igen, egyébként az nagyon csinos volt. Még arra emlékszem, hogy volt, volt olyan könyvem, az a... Na, persze, amit teszem a címe, az a Post kilenc traumás gyerekről szóló könyv. Jaj, az, az incredible, incredible, ha, tehát, ha Igen, igen. Nem tudom, valami magyarul van, valami. valami, valami, igen. valami, valami. És, igen, igen, de ez neked is traumás volt. Igen, hogy abban voltak ilyen egyedileg formázott részek, és akkor ott lehet, az ember, hogy annak a, a tipográfiáját úgy meg akarják őrizni, meg képek voltak benne, meg minden. De amikor egy abszolút egyszerű szöveg, akkor azért. De én simán képzelni, hogy ez csak valaki inkompetens volt, aztán ennyi. Aha. Én egyébként erről azt olvastam, a techcrunch volt, amikor kijött a hogy arról, hogy a, a review-kat ezt mennyire felül, felül csezte, mert hogy a könyvről gyakorlatilag nem volt értelmezhető review voltak, akik panaszkodtak ez emiatt, illetve voltak, akik már eleve leszítek, és sokan úgy írtak uh, reviewt, hogy még nem is olvasták, csak meg akarták védeni a kedvencetet. Igen, ez, ez a, <gül> a tipikus lincs hangulat az interneten, ez borzasztó <gül> egyszerű uh, tud lenni, kiváltja bármi apróság, is, akkor utána ez a beindulat. volt egyébként a két regénynél is, amikor kiadt három héttel ezelőtt, ott is elcseszték, uh, ott hiányzott két vagy három teljes fejezet belőle, és ugyanígy 1.0-as review-k nagyon sok, mert ha, nem volt meg a könyv hát ha. akkor mi az ír Na jó, de ha belegondolsz, ez relatíve tehát sikeres író meg minden, de nem a, a közönséggel rendelkezik, mint Rolling, és lett volna egy ilyen feltételezés, ami valaki legalább azért egyszer elolvasta a könyvet, és szerintem tehát a, a tesztelés része az, is a jó, akkor váltsunk fontot, meg nézzük meg már kettő készüléken, vagy valami, és ez úgy látszik kimaradt. Aztán a másik Érdekes és felháborító dolog a rolling könyvesetre, és majd visszatérünk a tartalomra is a, a Mit Olvastunk szakasznál, de az, hogy rettenetes drága az e-book. 17 valamennyi dollárban az Amazon Kindle Boltban, ami ugye van, van az alapár, az a 990 a legtöbb könyvnél, aztán van, amikor a a gonosz kiadó állítja be az árat, az szokott lenni ilyen 13, 14, 15 dollár körül, és akkor annyira érezték, hogy ennek a könyvnek nagy közönsége lesz akármilyen szar vagy jó, vagy drága, vagy olcsó, és azért 10, tehát majdnem 18 dollárért adják. Ilyenkor érzem, hogy amerikai azonos vagy. Hm? Csak hogy a show az egyik fontos témájához. Igen, igen. Mert... Uh amit mostanában nézek, és egy igényletes könyv, az én 16 dollár környékén kezdődik. Aha. És tehát tök mint, hogy, hogy, hogy irodalom, vagy non-fiction, vagy bármi, fel vannak szépen pumpáva, még úgy látszik. És mondjuk továbbra is igaz, hogy papírkönyvhöz képest ez nem olyan vészesen drága, vagy valami. Csak, csak ez, ez tényleg, hogy, hogy mivel tudják, hogy ott a beépített közönség, ezért arcátlanul jönnek ki az árakkal. Aztán nyilvánvalóan még ha jól tudom, ilyen pár hónapig húzhatják ezt a megállapodást, amit az Amazonnak, illetve ugye a peren kívüli megállapodást, amit kötöttek a kiadók, meg a, az amerikai állam, ugye a szemű volt a felperes, és, de ez azt jelenti, hogy pár hónap múlva ennek lejjebb fog menni az ára, mert az Amazon akkor már dönthet úgy, hogy, hogy diszkontosan árusítja. De aztán És eljön a jó világ. Igen, aztán majd visszatérünk rá, hogy érdemese, akár olcsóban is megvan. Következő, de még mindig te vagy. 2005 hát, szorgalmas voltam a hét elején. Hajrá! Ö, rövid ajánló következő, kettő is viszont cserébe. Az egyik, hogy a múltkor találtam főzés közben a Spycast nevezetű podcastot, ami, ami nem meglepően az amerikai kémúzumnak az egyik, ö, sőt az egyetlen darab podcastja, amiben egy ilyen XCI jellemző kérdez más XCI jellemzőket nagyjából, hogy milyen volt megszakni hanajból. Ez már önmagában szórakozó tud lenni egyébként. de teljesen nyíltan tudnak ezekről beszélni? Mindenki nagyon jól tudja, hogy meddig és mit mondhat. Tehát ha ezeknek az embereknek iszonyatosan jó tréningje van, én mindig azt érzem, hogy van két három amit el lehet mesélni, de azért azt, hogy a hogyan fejtettük meg a Vietcon kódot, az nem fog elhangzani egy még rádióban. És most például arról volt szó, hogy a Red Cell című regénynek, ami egy fikciós regény, annak hogyan keletkezett a története, és hogy miközben van a valódi Red Cell csapathoz, ami egy olyan, hát nem is tudom, külön osztály, amit az a aki filmbe olófenyégeseket jelleggel talál ki a CIA, és nem is kell csak nagyon kevés emberek beszámolniuk, mert nem kell összebeszélni másokkal, hogy akkor erre van a lehetőség. És ez valamikor 9-11 este jött létre, amikor rájöttek, hogy erre senki nem gondolt, hogy repülővel lehet repülni egy És mi valaki gondolkodna ezeken a továbbiakban. És tök izgalmas, hogy... ez egyrészt, fikciós is segítés leellenőriztették a bűnökségen belül természetesen. Másrészt meg, hogy amikor bement egyszer a, a szerző, hogy akkor Sáczak itt vagyok, mert dolgozott velük, akkor, akkor ott várták könyvekkel, meg plakátokkal, hogy írja már le. <gül> Úgyhogy van olyan, hogy valaki a saját területéről ír ő regényt és szerezik érte mégis. Tök jó. A másik az pedig Cippónak a, a podcastja, akit szerintem már ajánlottunk, ugye? Igen. Például a Mamó kapcsán is. Vagyis hát akkor ő, akkor itt egy lettben kapcsán, de ő volt az, aki előadta. Igen, tőle meg egy Orbán János Dénes felolvasást, találtam, olyan Misi macskó című a székelyiskolákban hogyan lehet Mici Mackó tanítani, úgyhogy nem nincsen benne ez a sok hülyeség, meg az a teszhetoszaság, ami az és azt uh, olvasva nagyon de nem mondom, hogy bájosan, mert a Misi macskó figurája ezt a szót nem lehetne használni. Szóval nagyon bájosan tök jó, Mosogatás közben nevetős igen, én elolvastam, mert én itthon ma betegeskedtem, és befért, és tényleg kedves a, a, a, a, a sztori, mert mi is valóban nem. Hát egy kicsit tenyeres talpas, na. Viszont a te híreddel folytatjuk. Igen, egyszer réges régen, néhány adással ezelőtt szóba került a kötvefúzva blogról a Antikváriusok panaszai, szóba kerültek, és uh, akkor ígérték is, hogy folytatják ezt a sorozatot, ennek most, ezt most valóra is váltották, mert uh, túlélés a Periférián címmel uh, készült megint egy uh, cik, ahol, ahol viszont már két külön, de ez ez a hír már egyszer valahol szerepelt, szerintem. szerintem nem, lehet, hogy beszéltünk róla. Beszéltünk róla? Úristen, hát, most ma Magunk meg... között a szánk segítségével nem, mert úgy emlékszem, hogy... hogy... Na mindegy, szívesen elmesélem Nem, újra. A, a, masz, a Maszolidról, amit ajánlanak, arról beszéltünk már, ez való igaz. Aha. A Nagy Divúfó utcában ez a kávézó és könyves volt, amit időnként össze is kevernek kávézóval, és vannak emberek, akik bemennek, levesznek egy könyvet, elolvassák, vesznek egy kávét, és kimennek. Igen, egyébként én pont ma sétáltam el a, azon az útszakaszon, és mind a két könyvesboltszerűség ezen az útszakaszon van. A másik egy gyerek könyvesbolt, és egyre biztosak vagyok benne, hogy ezt szerintem említettük. De azon akartam, hogy ez a Vigalmi negyed, ez mennyire alkalmas egyébként könyvesbolti negyedre is. Ugye ott van a klasszikus múzeum került ahol az antikváriumok vannak, de az előző cikk gyakorlatilag azt a szakaszt a és úgy, úgy, úgy. úgy tűnt számomra az a kép, hogy ott megragadtak valamiféle borostyámban, amivel kezdenek belekövesedni, és, és, és ettől még egy kicsit szenvednek, vagy nagyon szenvednek, de, de nem változik az a rendszer ott. Tehát, hogyha végig jó, ott van mondjuk a, a, a könyvbarlang, és, vagy a könyvudvar és akkor ott még, ott még így szét lehet csapni a, a túl sok példány van kinyomott könyvek között, de egyébként ott nem változik a dolog. Még ezek a belső vigalmi könyves könyvesboltok, ezek próbálkoznak azzal, hogy, hogy valami plusz kínáljanak, mint ez a Massolit, vagy a, a, a játékbarlang, illetve <coughs> ahova még sose jutottam, de mindig, amikor látom a programjaikat, akkor mindig megkívánom. Ez a Klausel 13, ami a Klausel téren van. Szerintem egy a maga ütött kopott, bár állítólag mostában kiglancolták, és erre nagyon büszkék módján, az egy, az egy nagyon kis bájos terület a Budapestnek számos remek kocsmával, meg csarnokkal, ahonnan én már több könyvet is szereztem. Tehát, hogy, hogy olyan jó helyen vannak elhelyezve, ahol az ember nem csak a vásárlás rövid aktusát akarja lebonyolítani, hanem ott egy kicsit élni is akar. Nem tudom, ti de könyvesboltok, meg mindig volt szó, meg arról, hogy, hogy miért mennénk be, de... Igen, ez nagyon érdekes téma, ugye most múlt hétvégén voltunk Londonban a családdal, és így megmutattam nekik ott a kedvenc ilyen könyvesboltomat, meg képregényboltokat, de az a vicces hogy az egész, hogy persze vettünk egy-egy könyvet, mert azért illik, de inkább, ink inkább ötletet gyűjtöttem, hogy online mit szerezzek be, tehát így körülnéztem, és akkor rögzítettem, hogy na ezt is meg akarom venni, de e bookban meg ezt is. És uh, mi volt az oka, hogy az e-bookot mert nem akarsz papírkönyvet venni, vagy olcsóbb, vagy kényelmesebb, tehát hogy nem, hát, nem. E e ennek egy kombinációja, például a, ugye a Rolling könyv, ami a visszatérő téma ma, Aha. az rendkívül drága volt, ugye ez a 20 fontos kategória, mert még csak ilyen keményborítós volt, egyébként a Reptéren már 5 fonttal olcsóbb volt, a, a másik dolog meg hogy, hogy a, tehát ez nehéz és csomagnak számít forzasztóan <gül> rossz repülni igen igen úgyhogy sajnos tehát a hangulata nagyon jó ezeknek a boltoknak ugyanez a képregény boltra is igaz hogy rengeteg dolgot így megkíván az ember amit egy ilyen monitor felületen egyszerűen nem, nem kíván meg mert Akármennyit szkrollozok, az nem ugyanaz, mint egy fizikai térbe végigjárni, és valamiféle olyan választékot megismerni, amit valaki összeállította valamiféle téma vagy ízlés alapján. Tehát rettenet jó dolog, így megkívánni könyveket, de megvásárolni már nem optimális. Nem tudom, lehet, hogy kéne valami olyan... Ja, bemutató Bemutató, igen, és akkor mint a ott a, <gül> bot. Ott a kód, és megveszed a <gül> Igen, igen, vagy mint az ike, hogy ki vannak téve, elegánsan, vagy meg elképzelve egy fiktív szobát, és, és akkor utána lemész, és megveszed a lapra szerelt szucat. És amint én, hogy is ott helyben, aki olvasta, hogy jó-e. Igen, igen, igen. Mindig a jóbb csapda, hogy van egy ilyen szép könyvek, amik valójában rosszak. Igen. Meg van, ami jó poénnak tűnik, és tudod, így... így... Szívesen megveszi az ember, például a lányom talált a világ toalettjai című képes könyvet, melyen érdekes toalettekről volt szó, de az is olyan, hogy egyszer így meg ránéz az ember, és így elneveti magát a címtől, de aztán soha többet nem fogod újra megnézni. <gül> hogy is volt ez az a <gül> Lajos Korabeli aha felcsapod. Pedig a nagyon izgalmas. Kérdés. Ugye az egyik. A kifogyhatatlan humorfolyamat. Korai nyelvemlékünk is ehhez kapcsolódik. A, a, a, hogy is volt Paulus Dictus polcon szaró, aki behozta a wc deszkát, és amiért csúfolták, és az ő barátai ellenben megemlékezett róla a valamelyik irat. Jó, hát, mi is elnevetgettünk rajta, mert így, így van ez felnőtt. Ez, min mindig el lehet. Na aztán a következő téma az. Facebook oldalon belső László nevű hallgató küldte be, és nagyon örültem neki. Tudnék, volt egy ilyen, vagy van egy ilyen esemény vasárnap, hogy Star Wars könyvolvasónap. Star Wars Reads Day, az a meg angol eredeti. És akkor ez Amerikában nyilván úgy működik, hogy, hogy mint könyvtárakban, képregényboltokban, könyvesboltokban ilyen felolvasásokat szerveznek. A különböző kiadók, akiknek ilyen kiadványaik vannak, de szerintem mi is úgy eljátszhatjuk ezt, hogy, hogy a saját kereténk között olvasunk valami Star e, Abból a szempontból nagyon könnyű hogy rengeteg könyv elérhető nálunk is. De... Sőt, még több is. Sőt, de olyanok, amik nem is léteznek. Igen, igen, igen. igen egyedi, egyedi dolgokat is lehet, csak van egy annyi probléma benne, hogy ezek általában nagyon rosszak. A... Mindent akarsz, mi? Igen, igen, igen. Annyira hosszú az élet, egy rossz, hogy belefér. Gyakran már a, a, a címük is elriasztja az embert, ugye ez úgy működik át, hogy Star Wars, kettős pont, akkor valamilyen al sorozatnak a címe, és akkor azon belül még egy ilyen storyline, kettős pont után, és akkor még az is lehet, hogy az adott regénynek külön címe van, tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult franchise, nagyon bonyolult idővonallal, meg különböző főbb ilyen történetszálakkal, és nem is érdemes ezt követni, mert nem lehet nagyon mondani, hogy, hogy a minőségre mennének rá. Például így, ha, ha rossz példát akarok mondani, ugye az év elején nekem fontos esemény volt, és kihatott az olvasási szokásaimra is a Star Wars Old Republic ilyen multiplayer játék, Uh, annak talán együtt is szörnyű kötünk rajta, hogy valami 200 órát játszottam vele. És akkor annak Emlékszünk. kapcsán annak kapcsán megvettem ilyen Old Republic regényt is, sőt képregényt is, és azok például rettenetes rosszak voltak, tehát ne, nem, nem javasolnám olvasásra. De most uh, van képregényben a ugye, legerősebb karakter egyértelműen a Darth Vader ebben az univerzumban, azt hiszem ebben megállapodhatunk. Igen és van egy új képregénysorozat, aminek az a címe, hogy Star Wars 2. Darth Vader and the Ghost Prison. És egy ötrészes képregénysorozat, és mindenki nagyon ajánlja, és nálunk is megvásárolható online, ugye a Dark az oldalán, aki a Star Wars képregény partnere, licenzelt képregény partnere. A Most, igazi. Igen, igen, és ezt, ezt, ezt fogom én vasárnap olvasni, úgyhogy Javaslom, hogy nézzetek körül, hogy, hogy mi az, ami elérhető. Az Old Publicot nem feltétlenül ajánlom, de aztán utána be lehet számolni, hogy ki mit talált ebben a nagyon tág univerzumban. Gyorsan lehet, színt, hogy, hogy a szürke zónában is látom négy címet. Újhan szóló három a lázadás hajnala, hmm. XL 5 ölt lidértoztag, fekete flotta fenyegetése, kettő hazugságok pajzsa, és a, a személyes kedvencem ez a Landokarician 3. Landok Kariszian és Tombok a csillagbarlangja. Igen, tehát az az érdekes, hogy, hogy különböző sorozatokkal teljesen más dolgokat akarnak lefedni. Van, ami abszolút gyerekeknek készült könyv, van ilyen fiataloknak készült, van ilyen, tudjátok, ez a Gödát, ilyen Gödált, ilyen szemezősebb sorozat, például abban tartozik egy olyan storyline is, ahol <coughs> talán a Hans Szolónak a lánya lesz egy ilyen sötét lovag, vagy valami hasonló. Aha, Teljesen... meg <coughs> Mond. Nem csak, hogy te, ez, ez is elmegy ilyen, ilyen Beverly Hills 902 100, meg meg rossz Place irányba is. Nem csak ezt ad hogy ilyen kis éj, egészen kicsi gyerekeknek, hogy Alcon mit és tanulj olvasni, Czar -czar Figyelj, egész biztos, hogy van ilyen. Nem is kérdés. Illetve ja. ránéztem erre a a dologra, amit kiröhögtem az előbb. Ez nagyon uh, komoly. Hát, azt azért nem mondanám, tehát nem egy antikoné, de, de valóban létező, valóban angolból fordított cucc, amit ráadásul uh, azt a én Cselovek követett el ifjúkorában. Úgyhogy oh. lesz kint számon kérnek könyvet, oh. hogy Nekem egyébként a könnyes évjúkorom jutott eszembe erről, a, mert hogy útlajára szerintem akkor olvastam Star Wars regényeket, hát a klasszikus trilógiát, amit kiadtak, illetve volt ez a Robor újság, ahol szépen apránként kiadagadtak, valami a zöld kristály, vagy valami ilyesmi címmel, és teljesen kész voltam attól, hogy van még Star Wars. Tehát addig ez volt a szent és érthetetlen hármas a filmek, meg a könyvek és az mélyben nyomestetrem az, hogy mennyire, hogy elágazik a történet. Nem, emlékeztek még arra az újságsorozatra? Persze. Búr? Nekem még az rémlik, hogy volt egy ilyen erősebb folytatás, mint ez a Elendin Foster írt, aki minden mást is írt egyébként. Aha. Azt nézem, hogy persze most nem találok konkrét címet, de te tényleg ez egy szerteágazó dolog és tényleg több száz könyvet lehet elérni. Aha. Óvatos léptekkel haladva előre, de érdemes belekostra nem vasárnap nézni valamiért. A képregény nyilván annyiban egyszerűbb, hogy, hogy aztán nem órákon át bünteted magad a megvett könyvvel, hanem, hanem ezt egy ezt ilyen ötös sorozatot azt mondtam, hogy fél óra-óra alatt elolvas az ember, és ha más nem megnézi a képeket. A képeket? Jó. Na. Következő. Ö, a következőben én politizálok, ragaszkodunk ehhez. Én skipelem, de érdekes a téma, csak nem tudnék adásban nyilatkozni róla. Törölt, törölt dolog ez. Figyelj, összefoglalom egy tweetben. Oké. Okay. Jó, rendben. Ö, könyveket adnak ki, ismét újabb Tormagy Cecil könyvek látják meg a napvilágot. Ellenben, hála jó Istennek, nagyjából nem lehet megvenni, viszont minden igazgatóirodám alatt lesz bútorként. Oké. Okay. És akkor ezzel az összes kultúra és vonatkozását érintettük szerintem. Igen. Magyar, Igen. Van helyette inkább vidám dolog, azt hétközben kaptam emberektől, akik nem írtam fel a nevét, úgyhogy ha magatokra ismertek, akkor köszönöm szépen, tök jó linkek voltak. Az egyik a Facebookon van egy ilyen picit nyálas Úgynevezett villámcsődület, ez, aminek a Flashmobot hívják azok, akik szerint a Scanner az lapolvasó. Oh. Ahol be kell sétálni október 19-én a DLT-re ott ö, olvasni egy olyan könyvet, ami megváltoztatta az életet. Ö, gondolkodni a világi jóságán és a kis fókák megmentésén, majd odaadni valakinek könyvet és kapni másra egy másikat. Hmm. De, hogyha ezt egy kis prédikálós részt kihagyjuk, akkor ez egy jó fadalag egyébként elolvastam ezt az eseményt, és igazából nem, nem, nem támad bennem, mert én attól félek, hogy, hogy az ilyen eseményeknek a prédikálós része az meghatározó, hogy kik mennek el oda és milyen könyveket cserélnek most azzal. szerintem na nagyon sok átfedés van azzal a, azzal a csapattal, akik szerint a könyvek illata az, az a fontos figyelj, valakinek adhatsz egy, mit tudom én, horváti a szakácskényvet, ami mindenképpen megvátsz, hogy az emberekben kinyitja a palcsinden túl mondjuk világra a szemét, ellenben mégsem adtál senkinek, mondjuk Malcolm Gladwellt. Uh -huh. uh, igazából, tehát nekem így vagy kell kontaktusba lépni, úgyhogy aztán csak ennyi marad, egy kicsit nehéz lehet, hogy ez, a, ez az, amiért ennyire negatívan állok hozzá. De, de el tudok képzelni ebből egy jól működőt, aminek az értelme az, az kibomlik rendesen. Bocsánat, én csörgök. Hajrá, mennyi a kajadért? Holjátunk? Na és közben amíg kimenti látvenni a kaját, addig azt beszéltük, hogy csak most, csak ma akciós a Metro 2033 a Steam-en. Két és fél euróért már nem, nem bírom ott hagyni. Ezt mindenképpen mondjuk be. Igen, aki még ma este vagy reggel hallgatja, annak még meg lesz talán. Igen, meg ezek hajlamos elnyúlni ezek az akciók. Jaj, ja. Hát lesz. Na, az egy pont fordítot, ennek ugye nem a játék köré írták a könyvet, hanem először készült. Aztán mégis a játék az az erősebb franchise. Na, és akkor visszatérve itt még volt egy utolsó téma valakitől, ez a Búker jelöltjei. Olyan, mindenképpen még szobaznám az nem az Ádám a másik Jópofa kezdeményezést, és az meg egy jöjjön, jöjjön, szerintem... a Facebook csoport. Az, az, az azt én be is lájkoltam. Wow, nekem is tetszik, én uh, utazáskedben olvasó embereket fotóznak és írják, hogy fu, de jó, ez Egyetlen egy probléma, hogy aki Kindle-t nem kérdezik meg, hanem oda az, az, hogy e-könyv. Á, én, én a múltkor a buszon így be, be, belenéztem a, az elbukó olvasóba, nem Kindle volt, hanem valami egyéb, nem ismertem föl a márkát, és Leslie L. Lawrence, láthatóan Vares könyv volt, mert Fáj név volt a, a oldal tetején, tehát nem volt a metaadat. Aha. rendesen megadva, úgyhogy... Ha még lehet mekes, ha mekem van egy csomó leszli előrénc, de legalább vagy négy. Á, ah, lehet. Simán lehet. Látod, milyen rossz hiszemű vagyok? Oh, igen. De vicces, vicces abszolút. Azt kéne, hogy figyeltek ez hatalmas ötlet, hogy olyan elkönyv olvasót csinálni, ami kívülre, ugye a borítóra kirakja a, az aktuális könyvnek a borítója. Milyen cool feature már, nem az, hogy mit olvas az ember, az valamilyen szinten meg is akarja mutatni másokat. Aha, és mindenki tolsztajt olvas, persze. <gül> majd meg, meg, meg, meg, Megtanuljuk hamisítani, és mindig sugározza majd, hogy igen, igen tolsztaj meg hogy megint távolról másnak át lehessen állítani. De én tökre jevezném, ha lehetne igen. látni, hogy mit olvasnak körül. Egyébként igen, abszolút. Szerintem a legjobb dolgok egyike nézegetni. És jó, hozzá képzelni, még, még nem látod, hogy mit olvashat, és aztán szembe, szembesülni a valósággal. Ezzel szemben mit olvas, igen. Jó van, Booker. Hát azt csak említsük meg, hogy megvannak a jelöltek. Ez olyan érdekes, hogy két első könyves is van benne egyébként. Pára megjelentek magyarul is, ha jól tudom, az egyik ők. Lehet, hogy csak egy. Ez a... Ö, Hillary vagy nem tudom pontosan. És, Ez uh... valami, valami nagy sikernek a folytatása, nem? Ez a Wolf. Aha. Mit tudom én mi? Há, azt nézem, hogy ebből én többet szívesen elolvasnék. a ben búkert azt írják, tehát. Aha. Ha. Majd lehet, hogy egyszer Booker kiadásunk is lehetne. Hát szerintem osszuk szét, mert az kizárt, hogy ezt hány darab? Egy? Hat. Hat. Aztán. Aha szép hosszan. Na, osszuk szét egymás között aztán. Jó, majd egyszer. Oké. Okay. Jó van, szóval ez olyan dolog, ami jobban működik, mikor a Facebookra kirakjuk, ráklikeltek és megnézitek a jelölteket. Igen, csak hogy tudjuk, hogy van ilyen. És akkor egy hatalmas kanyarral rátérünk arra, hogy ki mit olvasott. Köszönjük tényleg könyvekról, azt mondod. És én, én leszek a végén a rollin uh, uh, uh, uh, a Készüljetek! <laughs> jó, akkor elmesélem én röviden, jó? Akár hosszan is. Rövid leszek. Na jó, meglátjuk. Egyrészt folytatom a Guy Haley-nek a Omega Point című ami, aminek a felénél járok. Egyelőre hozza azt a szintet, mint az első, viszont itt semmi, plusz iszgalmasat nem lehet róla mondani, ha csak bele nem megyek a történetbe, nem teszek meg. Illetve egy aspektus az eszembe pont hazafelé bambulla a buszon, hogy az a furcsa ebben a könyvben, hogy vannak benne németek. <gül> és ez most hülyén hangzik, tudom, és nevetsz is, de teljesen joggal teszed. De hogy így Science Fictionben lehet találkozni időnként űrnácikkal mondjuk, meg, meg egyéb németekkel. Ez németeket. az ez jó, a... ha lehet találkozni velük. Igen, pontot szerez mindenképpen az, aki kinyírja után őket. De ez a ez az eu kicsit szögletes a német stereotípia illetve a német szoldás sztereotípia, ráadásul ez a, a kiborg aki benne van, az ugye nem szokott előbukkani valahogy. És kelet-német? Tehát így a Balatonba fürdene, vagy? Nem, ez inkább, ez inkább nyugat-német ez a csóka. Bár van benne egy kis önmarcangolás, tehát nem tudni. <gül> de ez ez hogy igen érzet amit még fel kell dolgozni a minden nyugat-németnek. Na jó? Hirtelen nem tudtam mondani másik, másik science fiction-t, ebben az is benne, hogy péntek van és este ráadásul, amiben, amiben jellegzetes német karakterek lettek volna. De ez jó dolog, amit a kommentbe bele lehet írni, akinek beugrik valami. Sőt, igazából beletetted a bogarat a fülembe, hogy voltak-e németek, leszámítva a német. Uh, Igen. kérdések nélkül nem, nem nekem. Igen. Igen, volt egy időszak, amikor nem is tudom, pár hónapot, én három hónapot Németországban dolgoztam e, ügyfélnél, és akkor volt, volt egy ilyen lendületem, hogy megtanulok rendesen német, ugye általános iskolában talán négy évet így lehúztam, de e, igazából semmiféle tudás nem ragadt meg bennem, de elkezdtem ilyen német science fiction könyv folyamot olvasni, hogy, hogy az majd segít megtanulni. Hogy is hívják Persze, hogy nem jut ilyenkor eszembe. Majd Ó, a valaki legörgetett egy hordótan. Mm. Igen, pont olyan volt. <laughs> Ez pont olyan jól elmenő effekt lesz. Igen, <hírt> egy ajtónnyi korgássakjunkba, és egy, -egy szétszakadó -szé -szé -szé -szé -szé pók halózáját. És az a vicc, hogy, hogy a Google se adja ki, amit akarok. Mert tévésorozatokról beszél. Ez a Speri Roden. Ó, Aha. az nagyon, nagyon páp, ugye? Nagyon-nagyon-nagyon, Páp, és pont ennek köszönhetően egészen olvasható annak is, akinek szánalmas a német tudása. Nyilván szótározni kell, meg nyilván németet rendkívül nehéz szótározni, mert összeragasztják a szavakat, meg mindenféle fura formába kerül, de mindenképp szórakoztató. Szóval nekem ezütt eszembe a német figurákról a science fiction -ba. Jó is van, viszont a másik, amit, amit, amit több mint egy hete olvasok szerintem, és nagyon hosszasan tudok róla lelkendezni, megpróbálom mindezt röviden tenni ismét, a David attenborough a Life on Earth című írása. É. És előre bocsátanám, írás. igen, de jó. Előre bocsátanám, hogy én mindig, mindig Gerarderel fanatikus voltam, Attenborough-zű volt még a tévében, azt nem néztük nyilván. Micsoda! Hát benne az Ez olyan, mint a, a, a spektrumosok, meg a komodorosok. Összebégítőtlen ellentétnek érzem magamban egy kicsit. Érdekes persze, hogy Széchenyi zsigmondosok, meg a Kittenberger kállamán sok között szerintem nem volt ilyen, de hát az mégiscsak csak a kettő magyar legalább. Itt meg egyik se. Ö, de az a nagyon izgalmas, hogy egyrészt rendkívül koránról kezdi, mert az régen született. Másrészt meg, hogy technológiában így korszakokkal a, a mi időnk előtt kezdődik pont ennek megfelelően a, a sztori, és amikor ez a rendes ember aki valami biológiai végzettséggel rendelkezik, úgy dönt, hogy neki lehet, hogy neki mégsem könyvkérdésben kéne unatkoznia fiatal 20 kevés évesként, akkor jelentkezik a BBC rádióhoz és ott a rádió nem veszik fel de így, így megkocaktatják két a később vált, hogy van ez a televízió nevű dolog, ami most fog elindulni ha ne találtán érdekelné, akkor ott esetleg lehet hely. És, és ahogy Csóka utazgat, meg kitalálják a tévés műfajokat, meg, meg, meg lesznek jobb kamerák, minden az felépül a szeménk előtt a BBC is egyébként. És, és közben szenzációsan jó sztori vannak különböző helyeken, ott ragadt európai emberekről, bomlik szét a szemünk előtt a brit világbirodalom, meg, meg mindenféle Furcsa, befoghatatlan, felvehetetlen állatokról, meg még furcsább emberekről. És, és végig ott a technológia, mert folyamatosan küzdenek vele. Ez nekem különösen szórakoztató, kezdve azzal, hogy elmennek valahová, a paragai küldetés, esőerdő, gyönyörű, szép képek lesznek még fekete-fehérben, és nagyon jó lesz, majd gondolja ő. És akkor mondja a kameraman neki, hogy azt ugye tudja, hogy az erdőnek közelében sem tudnak filmezni, mert annyira nem érzékeny a film. Ó. Oh. És akkor így itt nagy tágringidik a személy, és álljánál, hogy az összes ilyen egzotikus film azért készült a szavannán például, mert ott sok a fény. <gül> és akkor ugye a madarak, meg a majmok, az összes többől nem lesz semmi. Bemehetnek egy magnetofonnal, amit akkor lehet használni, amikor a kamera nem megy, mert egyébként tele tagja <gül> Na hát és erre kíváncsi lettem, ez jó, jó hangzik. Nagyon jó kölcsön tudom adni papírban, mert én nem találtam bele egyáltalán egy e könyvet és aztán lép, lépked feljébe itt a fickó a, a ranglétrán egyszer csak azon kapja magát hogy ő már a BBC2-nek az én programigazgatója ahová úgy úgy szerződik hogy akkor 18 havonta mehessen már el valahová filmezni valamit és most kb. ott járok, hogy ezzel el is kezd élni és már feltalálták a színes és mert nagyon nem, nem sok van hátra egyébként a könyvből tehát valahová kifuttatja majd, hogy akkor majd onnan egyszer folytatja nagyon ezt érzem benne Vicces, hogy, hogy mondod ezeket a dolgokat, mert pont amikor ez az új Blu-ray, meg HD film téma, ugye a HD diszplék megjelentek, akkor pont egy ilyen bbc is etenború anyag volt az, amit egy elsőként szinte kiadtak, amivel nagyon jól lehetett demozni ezeket a HD ugye a HD műsorsugázást, meg a lemezeket is. Uh -huh. Hát úgy látszik, hogy tényleg ez a természet film dolog ez, ami maximálisan kihasználja így telekommunikációnak a lehetőségeit. Ugye, ja, úgy ilyenek, útközben találják fel ugye, a tévezést, ezt már említettem korábban. És hogy, hogy, hogy tongai zenekarokat lehet hosszan adni a BBC-n, mert az a kis pár száz néző, ami van, azt nem fogja zavarni. Vagy ilyen teljesen ma már eszemetnek tűnő halálunalmas kvízeknek van hatalmas nézettsége, mert jó emberek beszélnek a tévében. Aha. Igen, a zangol tévizés dolog, ez nagyon speciális. Szeretni való őkint a magam ugyan. És Gabi dobt a be, a van egy filmverziója is. Ami... Igen, ismerős volt a sztori, hogy, és rájöttem, hogy már láttam, Michael Pelinnel beszélget, David Attenborough benne, és visszaszót. Igen. És a helyenként fedénymást a kettő egyébként, a könyvben mivel nincsen narrátor persze, ő az maga, ezért nem emelik ki azt a zseniális húzását, amit viszont pedig igen, mert mindenki tudja az etenború filmekből, hogy ő az, aki képes elkezdeni mondott Paraguayban, és három hónappal később valahol máshol, ahol szintén van egy vulkán befejezni azt a felvételnek a másik felén. Úgyhogy az egyik a kísértelekéből, a másikból pedig be... Ez is rendkívül szorogazta, hogy még egy képet kell leírnom. Tudom, hogy ez egy ilyen hangos műsor, de akkor is meg fogom próbálni. Majd beszkennelem majd a könyvemből. Van egy sztori, ahol még nem értem a könyvbe, de meg előre lapoztam, hogy megvan ez a kép benne. A filmben pedig ott van. Amikor kiszállnak valahol, a nem túl barátságos benszülöttek közé, és ott közlik, hogy európai ruhákból de nem lehet bemenni. És itt van az a jelenet, ahol a BBC forgatóstáb, tehát egy darab műsorvezető, egy kameraman és egy hangmérnök, egyszer egyik kötőben, hull fehéren, mert hogy nem sütanak fenn éjszakon, uh, ott állnak, és valami négereket filmeznek a faluk elős közepén, akik balnán szaknyában sétálnak körülöttük. Király. Ez az egy kép leírja az egész könyvet. Hihetetlenül érdemes elolvasni, nagyon jól szórakozom rajta. Tök jó. Gabi, te jössz. Ó, hát nehéz átvenni a szót, mert én nagy David a rajongó vagyok. Hát egy mindig minden filmjét igyekeztem megnézni, és az én kedvencem az, hogy, hogy ahogy így fe, belefekszik az ajnoményzetbe, és így mutogat, hogy And this is a nagyon ritka bármilyen elefánt széklet, amelyben mit, mit anyázik, és hát ezt elképesztően. Na, és akkor vissza tényleg a könyvekhez. Két könyvet olvastam, az egyiket be is fejeztem, és ez a, azt mutatja, hogy hogy Bony. nem, nem. Hát egyrészt vékony, mert ez a hét az rendkívül sűrű volt nekem. Másrészt, hogy nem csak kifelé megy a hatósugár, hanem egymás között is működik, mert Ádám hatására én beszereztem. Nem is megvolt már a polcon az a Pelekánosz könyv, de most emiatt elővettem és elolvastam a cipőpulit. Ezt az a újraindított Albatrosz, ami rövid úton le is zuhant, szegény, euh, sorozatban jelent meg, és illetve első másik könyve. könyve. Ádámit kérdezte, hogy milyen. Én nem tudom, hogy a többihez képest, vagy egy igazi Pelekánoszhoz képest ez eltérőe, vagy hozza azt az ideálist, illetve azt se tudta megállapítani, hogy a fordítás az mennyire gyengített rajta, vagy hozta a megfelelő szintet. Azt ellenőriztem, hogy más fordította, mint az alexandrásokat. Uh -huh. És... Hát furcsa élmény volt, mert alapvetően tényleg gyorsan elfogyott a szokásos, beszúrható hogy egy, egy délután ott, vagy pár óra alatt be lehet puszilni, de mellett pedig nekem nem volt maradéktalanul megfelelő az a könyv. Az egyik, amivel problémám volt az az, hogy... hogy hogy ö, rögzíti a dolgokat, nem mesél, nem történetet ö, vázol, hanem egyszerűen amit lát, vagy amit amerre fordítja, úgymond azt a, a virtuális vagy azt a fikciós kameráját, azt egyszerűen lejegyzi. És emiatt aztán, ö, és ez nagyon-nagyon sallangmentes, részletmentes leírás, és voltak olyan, olyan részek, hogy, hogy egy néhány gyakorlatilag tőmondatokból álló leírásban, csó minden történt, és én valahogy elsiklottam, hogy már igazából másik utcában vannak, és már mindjárt oda mennek. És vissza kellett érni, mert megszoktam valamiféle figyelmi rendszert, és ez itt nálam nem működött. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a könyvvel van gond, hanem a könyv és olvasója közötti fáziskésésem, de ez a fajta rögzítéses technika, ez, ez bizonyos jeleneteknél viszont gyönyörű volt, tehát ez egyáltalán nem spoiler, hogy, hogy a fő szereplő, illetve még néhány rossz arcú ember betérnek a férfi vécébe valami kocsmában, aztán az egyik őjük Ö, többen úgy, úgy tervezik, hogy majd füvezni kezdenek, és ugye meg is sodorják a cigit, elkezdik szivogatni, bejön egy vadidegen férfi, aki ott nézelődik, aztán egyszer csak odamegy, és akkor azt megszívhatja szívogatják, nevetnek, vadidegen férfi kimegy, hőseink kimennek, aztán folytatódik a történet. Ez is semmi. Tehát egy, egy, egy pillanat, ami, ami hirtelen egyfajta iszonyú erős képet ad számomra ezzel az ismeretlennel, aki kisétel, besétel, kisétel a, a férfi WC-be meg a történetben, meg abból ki. És még van egy, egy számos ilyen pillanat. De például maga a történet az, az számomra egy kicsit ilyen klasszikus western féle volt. A városba érkezik valami ütött-kopott idegen, akiről senki nem tud nagyon sokat, ő már a kóborló ember, belekeveredik valami balhéba, és aztán érten ez a sokkal fontosabbá válik, mint ahogy mindenki gondolta volna, és, és megvannak a klasszikus gonoszok, a, a klasszikus figurák, e, és azt sem, azt sem tudom eldönteni, hogy mennyire befolyásolt az, hogy, hogy én hogy mindig a vájára gondoltam közben, hogy ez az a fickó, aki abba is beledolgozott, ahol számomra itt szerepelnek ilyen képek, különböző olyan jelenetek, amelyek történetet nem viszik elő, de, de, de bent tartanak, és, és még erősebbé teszik a kapcsolatot a szereplőkkel. Nem mindig hogy, hogy ezt mondod, mert én, amit olvastam tőle, két könyvet, az pont, pont az volt az egyik érdekes benne, hogy nem, nem volt így elkülönítve ez a ki a klasszikus, rossz, meg, meg a jó karakter benne, hanem, hanem nagyon emberszerűek és esendőek voltak mind a kettő oldalon. Hát azért a Vatid Vazban volt a, a srác, aki elhatározta, hogy most akkor és gyilkolja magát. Hát igen, igen. Tehát... Az erősen határeset volt igen, azért. Igen, Sötét szürke. Itt, itt sem voltak, hát, ahogy a, szerintem az igazi Westernben is tehát makulátlan ember ebben sem volt uh -huh. és, és azért mindenki beszállt egy, egy balhéba de, de tehát még hogy el is tolódott a van az, az értékek intervalluma az igazi er a morális jótól egy kicsit a, a rossz felé, de aztán ott viszont ezen a skálán belül meg el, elhelyezte elég egyértelműen a figurákat jobbra uh -huh. vagy balra és, de szerettem ezt a könyvet Egyelőre nem, nincs bennem, viszont inger, hogy, hogy még egyet olvasok tőle. Lehet, hogy uh -huh. nem ez a legjobb. Nem tudom, lehet, hogy még ajánlhatok, mert szívesen belekostolok, főleg mert előfeltevéseim vannak. Tehát tetszettek a részek, meg, meg még mindig ez a vájár. Talán tényleg őt érdemes megpróbálni akkor eredetiben, nem? Aha. Az volt a tanulság így a korábbi beszélgetésekből. Igen, nekünk meg kell nézni ezt a cipőpulit, hogy, Jó, hogy én mi a hogy sikirult a magyar Neked, Ádám, és akkor te leszel ez, aki megkóstolod. A másik könyv, azt pedig nem mondom, hol szereztem be, az Alice Conroe, aki egy Kanadából származó, a talán ő is bukedéas <gül> csaj, aki viszont mondjuk az furcsa mellettem, hogy ezt csak regényre adják, de ő novellista, tehát csak uh, rövid sztorikat ír, illetve, ahogy most így után olvastam, ez a magyarul az első megjelent kötet ez a szeret-nem szeret, ami egy novella füzér. A novellák között uh, nincs semmiféle valódi kapcsolat, viszont a novella struktúrák, meg az, hogy uh, mindegyik egy nő... Uh, ha nem is sorsfordítod az életében fontos pillanat, vagy egy fontos esemény, körépülő sztori, ez, és emi, vagy a hosszuk is egyforma, tehát, hogy ezek egymáshoz vannak igazítva. Nem tudnám elmondani, hogy mi ennek a, ennek a ennek a műfajnak a neve, amikor az önmagukban is teljesen egészek, de így együtt egy csomó oldaláról mutatják be a nő életet. És én nagyon kíváncsi voltam rá, mert iszonyatosan jó kritikákat olvastam a Csajról, hogy micsoda novelista, meg Catherine Mansfieldnek, meg Chachoff, meg ilyesmi, és, és ez kilenc novella, kilenc különböző női sors, különböző életkorban, de azért alapvetően inkább ilyen középkorú idősebb, de nehéz erről azt mondani, hogy csak, mert hogy a, a történetek azok nem csak lineárisak, hanem, hanem különböző visszatekintésekkel, gyerekkori eseményekkel, tehát időben ugrálással működnek, meg ilyen széttörödezve, de egyébként nagyon olvasmányos úgymond, tehát ez nem okoz a befogadásban semmilyen nagyobb ö, problémát, vagy, vagy munkát, nem munkás. Ö, nem ez a munkás benne, hanem aztán ezt a történet, történeteket feldolgozom, mert elég kemények, és nem is mindegyik tetszett most es kötöttről szerintem rohadt nehéz beszélni, mert most melyikről? Most arról mesélj, amelyik tetszett, de akkor, akkor, akkor még a további nyolcról semmilyen képet nem kap senki. Vagy Én... átlagulsz. Vagy, hát... Vagy az elejét meg a végét, a legjobbat a legrosszabbat. Még nem olvastam el az egész könyvet. Az biztos, hogy nem, nem, nem jó technika, hogy leülök és egymás után olvasom, hanem igazából egyenként kéne ezeket olvasgatni. Az első novella az egy, nagyon nehéz úgy beszélni róla, hogy ne spoilerezzem el, egy, egy, egy középkorúnak tippelt házezetőnő, egyszer csak egyetlen egy búcsúlevelet hátra, hogy mi semmi hivatalos utat nem követve felmond a munkaadójánál, el, és, és nekivág a világnak, mert valahol valaki várja, egy fickó, aki de ugye pontosan nem sejt ide, azért úgy gondolja, hogy ő majd el fogja venni feleségül. És a történet az úgy indul, hogy a nő, egy ismeretlen figura belép egy ruhaboltba és valahol Kanadában, és, és megvesz magának egy ruhát a, az esküvőjére. Valahol már ott a sötét fellegeket érzi az ember, hogy ez a középkorú, közepes, nem feltűnő, kövérkés meg a mérete is kiderül a történetből nő, aki nem is ö, csak úgy gondolja, hogy majd őt el fogja venni ez a fickót, tehát hogy itt majd miféle kanyar történik, és hát kanyarok azok történnek, de alapvetően azért egyik novellának se az lényeg, hogy meglepő fordulatok történnek. Tehát az a balásféle, miért nem született igen, ez, ez ne, nincs benne egy, bocsánat, egyáltalán. Ö, talán ez az első volt az, ami leginkább fordulatos, de itt a fordulat nagyjából a bevel el, elején megtörténik, és onnantól már ö, kibomlását ö, nézhetjük végig. Ö, szerepel benne ö, egy rákos betegnő, ö, egy napja, ami, amiből kibomlik a múlt, a jelen. Ö, szerepel benne egy ö, fiatal kinövő fiat ö, írónőnek a visszatekintése az extravagáns nagynénire, aki szépen lassan megkopik. Tehát különböző ilyen karakterek. És ö, nem mindegyik szimpatikus, illetve nem mindegyiknek az életét tudtam érezni, de egyelőre én, én, én szívesen olvasnék tőle mást is. Tehát olyan novellás kötetet, ahol a novellák nem ez máshoz épülnek, mert attól félek, hogy ez egy kicsit olyan, hogy, hogy amely erősebb a mellé lehet tapasztani gyengébbet, és az így majd megtartja. Aztán te egy... csomagba vásárolja meg az ember. Igen. Na, és akkor jöjjön Balázs. Ó. Hát akkor rövid leszek, tök volt. Nem lehetsz ilyen. Jó, jó, legyen, legyen sokkal hosszabb szó. Szóval... Nem eséltek ki, kérlek, igen, gyilvod le. Történelmileg annyit tennék hozzá, hogy nyilvánvalóan ugye mindannyiunknak azért tetszettek a Harry Potter könyvek, nem azt ki lehet mondani, hogy ki? népszerűség ellenére nagyon jó könyvek Persze. ezek, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy, hogy egy teljesen más műfajban mi jön ki ennek az írójából. És sajnos tehát próbáltam minél kevesebbet olvasni erről a könyvről, nem akartam, hogy bármi történet vagy hangulat, hogy bármi kiderüljön előre, és esetleg befolyásolja azt, hogy, hogy én hogyan élem meg a könyvet és ezért teljesen rossz várakozásokkal kezdtem bele, szóval amennyit tudtam róla, azt feltételeztem, hogy ez valami bűnügyi jellegű regény lesz, vagy legalábbis valamilyen szinten bűnügyi történet lesz, aztán nyilván bármi kisülhet belőle, és ehhez képest semmiféle ilyen jellegű bűnügy nem történik a könyve, valóban egy halálesetel kezdődik, de tehát természetes úton történik a haláleset, és a, tulajdonképpen az csak egy ilyen katalizátor arra, hogy, hogy ebbe a kisvárosba, ahol játszódik az egész, mindenféle folyamatok beinduljanak, és rettenetesen végig szenvedtem ezt a könyvet. Nem tudom, mostanság rám jár a rúd, vagy valami, vagy lehet, hogy bennem van a baj, de rettenetes szenvedés volt a könyvet. Nem a stílus, az eléggé szépen szépen ír, írta meg a, a történetet a C.K. Rowling, tehát jól olvasható, nagyon erős figurák vannak, benne nagyon sok karaktert mozgat a történet során, de sajnos minden egyes karakter rettenetesen ellenszenves, tehát hihetetlenül ellenszenves. Azt lehet mondani, hogy mondjuk a Harry Potter sorozatban ugye Harry-nek a gondviselői hogy hívják a a darsley igen, igen. Tehát szinte azok a prototípusai az összes szereplőnek a könyve. Mindenki rettenetesen gonoszul tud másokkal viselkedni. Van, aki... Tehát ami házasság van a könyvben, az mind pocsékborzalmas, mindenki után mindenkit. A szülő-gyerek kapcsolat is mindenütt nagyon-nagyon sérült. A, a érdekes módon attól függetlenül, hogy ez felnőtt könyv, nagyon nagy szerepet kapnak a a, hát a tizenéves korú szereplők benne, akik iskolába járnak, és akkor az iskolán belüli kapcsolatok egymással is, porzalmasak meg a tanárokkal is. Tehát azt képzeljétek el, hogy ami ilyen rossz dolog van az életben, ami elromolhat kapcsolatokban, házasságokban, szülő-gyerek kapcsolatban, iskola, munkahely, politika, városi szinten, tehát az mind rosszben. Tehát egy, egy, egy folyamatos kínlódás az egész könyv, és minden egyes szereplő a lehető legrosszabbul viselkedik egy adott helyzetben. Hát ugye be, úgy van marketelve a könyv, hogy na ez most abszolút felnőtteknek szól, és nyilván van benne szex is, de például jellemző, hogy ahol szex van a könyvben, ott külön kiemeli az nő, hogy, hogy melyik fél nem élvezte ezt, és a, a, a nő az általában szárazan e fogadja ezt a szexuális kapcsolatot, és tehát kínlódik és szenved bármelyik oh. jelenedben. Tehát mondom, ami, ami így rossz dolog történhet a, egy, egy átlagos ember életében az így bele van írva ebbe a pár száz oldalban. És halad előre a cselekmény, amit ugye kivált ez a halál, ugye alapvetően ilyen politikai csatározások indulnak meg, mert egy ilyen a városi egy, egyik képviselő a aki meghal, és akkor a, ez a casual vacation, ez azt jelenti, hogy helyettel valakinek meg be kell szállni ugye a vezető testületbe és akkor ezért kezdenek el harcolni a jelöltek. De, de igazából ez, ez egy nagyon-nagyon vékony kis történetszál alig-alig van jelentősége, inkább csak elkezdi motiválni az embereket, hogy az eddigi borzalmas viselkedésük után még rosszabbul viselkedjenek. Én nem tudom, nekem egy kicsit olyan érzésem volt, hogy rettenetesen gyűlöli az embereket a Rowling, különösen az átlagember. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy itt azért úgy van összeválogatva, hogy, hogy a nem kiemelkedő ilyen hétköznapi emberek, akik, akik a hétköznapi életet élnek, az valami rettenetes undort vált ki az írónőben. És, és tényleg a, a gúny, meg az undor, ami, ami, ami minden oldalon megvan. És akkor van valamiféle ilyen katartikus, de abszolút erőltetett uh, dolog a végén, ami valamiféle megoldást kínál a legtöbb uh, helyzetre, ami a könyvbe kialakult. Tehát a végére úgy, mint a Harry Potter véget, tud egy kereken lezárul, de... Na. De az is erőltett, nem tudom, ez valamiféle társadalom kritika akart lenni, vagy, vagy inkább arra akart rámenni az írónő, hogy, hogy ilyen körbe tükröt, rakjon elénk, hogy milyenek vagyunk a kapcsolatainkban, meg, meg hogy hogyan élünk mi hétköznapi emberek, de, de egy kínódás volt ezt olvasni a sok negatívumot. Tényleg egy vidám pillanat nem volt a könyve. Egyetlen ilyen pozitív dolog van ugye aki meghalt, az, az volt pont egy ilyen, ilyen pozitív figura, és akkor mikor visszaemlékeznek különböző szereplők a vele, vele történt dolgokkal, tehát ak akkor olvashatunk valami pozitívat, de hát az meg pont ugye rámutat, hogy... Lehet, hogy be kellett volna érnünk azzal hogy ez egy szarknyűv. <hállt> Igen. <hállt> Borzasztó, igazából tehát felkeltette az érdeklődésem, hogy hogy lehet, <gül> hogy lehet ezt csinálni. <gül> tehát azért Harry Potterben jó lehet, hogy ott megkapta azt a lehetőséget, hogy nem az átlagemberekről kellett írnia. És legtöbb... Hát ha, ha belegondoltok ott, is, ugye ezek az a. Azok a muglik Igen, tehát igen, igen. Sosem... Borzasztó életet élnek. Igen, borzasztó életet élnek, meg, meg az, azok a legkorlátoltabb ilyen szörnyel. De, de nekik add, aztán feloldozást tehát, hogy végül az egész uh, család Petunia néni, meg, uh, meg már nem is tudom, hogy hívták a kiskolköt a malacfarkú gyereket. Dudley talán. Dudley. Dudley, Dudley igen. Uh, tehát, hogy ők uh, igazából a könyv végére így szépen lassan kibomlanak, és, és, és a meg, saját meg... kereteik között tehát. Nem voltak igen. totálisan fasiszták igazából, de azért mindennyi milyen vicc, csak voltak abban, hogy az ember színe fehér, vagy legalábbis nem varázsol. Igen, igen, igen. igen. Tehát ők valamiféle ongolszáz közhegygyűjtemény tároltak-e magabban minden rossz, rosszat. Na, de... ez, ez jelenik meg ebben a könyvben Aha. abszolút. Csak azt képzeljétek el, hogy mit tudom én, van hat vagy hét, vagy akár több, több ilyen pár is, párkapcsolat is, és akkor mindegyik önmagában is rosszul működik, meg egymás között is borzalmasan működik, és mondom, a, a felnőtt gyerek kapcsolat is minden szinten az iskolában, a pszichológus nővel, a szociális munkása, mindenkivel rettenetes rosszul működik, és de ebből írtak jó könyveket is, tehát ilyen világokról, vagy, vagy lettek jó írók be az, tehát az elisz könyvek is végül is minden minden borzasztó nél ö, ábrázolnak, de ettől azok még jók, tehát hogy valahol ezek szerint nagyon elrontotta ennek, ennek a alkalmazását ez a csaj. Miután elolvastam a könyvet egyébként, meg így gondoltam a saját véleményemet így pár kritikába beleolvastam. nyilván van olyan ember, akinek ez tetszett, tehát nyilván... Ha nyilván nagyon sok függ attól egyrészt, hogy, hogy milyen várakozással olvasta az ember meg, hogy, hogy mik azok a könyvek. Tehát valószínű, hogyha csak elolvastam volna, hogy miről szól, és abban nem lett volna ez a, ez a... Tehát, hogyha konkrétan jól meg lett volna fogalmazva, hogy mit kapok majd a könyvtől, akkor nem vásároltam volna, meg az biztos. Aha. Meg nem olvastam volna. el csak tehát volt egyfajta várakozásom, és ez nagyon más volt, és mikor ezt feldolgoztam, hogy na, ez teljesen más lesz, még akkor is annyi... Uh, annyi tehát azért volt negatív élmény, mert az a sok rossz dolog, amit belefoglal. Tehát én remélem, meg, meg azt szeretném hinni, hogy, hogy valójában nem, nem, nem ilyen a világ, és ha bár a, a kapcsolatokban, meg mint szülő és egy csomó nagyon apró dologra esetleg rávilágított, hogy mit kéne más csinálni, meg, meg, meg esetleg az elvárásaim, meg hogy hogyan kommunikálok mondjuk a gyerekkel, az, az hogy hat, hat, hat, hat a gyerekre. De úgy érzem, hogy a valóság ennél sokkal pozitívabb, és, és esetleg ártalmas az, hogy, hogy csak, csak ennyire, a, a kiszerű, negatív dolgokra fókuszált. Tehát nem, nem adott egy teljes egészséges képet, hanem, hanem egy nagyon beteg képet adott a, a világról, meg a kapcsolatokról, meg a tényleg az angol kisvárosi életről konkrétan. Utána kell ennek majd olvasni, hogy amikor jönnek az interjúk vele, valaki biztoság ez kérdez. Te utálod az embereket? Például ez egy nagyon jó kérdés. Yeah. Nem csak azt lehet megkérdezni, hogy mi a sikerének a titka. Ezt tudom, hogy hallgatók között más is belekezdett. Egyébként nagyon szívesen hallanék vissza a véleményeket, úgyhogy ez is mehet majd kommentbe, hogy esetleg aki máshonnan indult, meg más várakozásokkal, meg amúgy is ilyen dolgokat szívesen elolvas, akkor önmagában a könyv fog jött be. No, hát el, elhallgattunk, búcsúzunk is el, szerintem. Igen, igen. Átadtuk hát, a szót, mondjuk, mondjuk így. Jól van akkor. Jó éjszakát mindenkinek. Jó, sziasztok. sziasztok.